Bioterra azokaren amalogarren ekitaldiaren aurkezpena egindute, irungo fiko baerakoztazokan. Azken prestaketan lanetan ari dira. Ekainaren bitik laurako asteburuan produktu ekologikoen, bioeraikuntzaren eta energia berrizta garrien baita kontsumo arduratzuaren erreferentziasko azoka izango da. Eunda laro ditamar erakuskaitari bilduko dira, aurten aurreneko aldiz baskegur. Izango da presente, Euskadiko bazo eta egurraren sektoreko irurogei enpresa eta elkarte biltzen ditu erakunde honek, eta bertako arduradunarekin mintzatu gara, egurraren industriaren oraina eta geroari buruz. Oskar Azkarate, baskegur talde gisa izango izangozaan e, gestioa, ez? Horain e, e, e, erabiltzen edo egiten dugun gestioa, basoaren gestioa eta industriak egiten duten gestioa e, guztiz jasangarri, bueno, jasangarritasun e, an, oinarrituta dago eta e, oin egurra e, mostu egiten da, egia da, baina e, berriro landatu, mostu egindan, baino gehiago egiten da, hori esaten du gure e, bueno, sertifikatuak eta e, piskat ezigitzen ez, ez du uen da. Basquegur eta beste erakusketari batzuk geobat gunean egongo dira. Gune honek geobiologia, biorehikuntza eta energia berriztagarriak baita kudeaketa ekologikoak biltzen ditu eta gero eta garrantzi handiago hartzen ari da Bioterran. Publikoa gai horiekiko ergustenari den interesaren ontorios.